Han jäcker bort mig. No so just a girl standing in front of a boy asking him to love. Jag har en dröm. Fotbollslandslaget 94 slår nog allt. Owas expelled. Yes we can. Det borde du veta? i FM med Peter Appelqvist och Alexandra Klein. Varmt välkomna till den första kvartsfinalen av det borde du veta frågesporten med allmän bildning i centrum här på PiteF5 Studentradio 92,8. Vi är alltså framme vid de åtta sista, sista tävlande i den här andra säsongen av programmet och först ut i kvartsfinalen det är Ludvig Kjellén. Hej! Och Lotta Möller. Woho! Som möts i denna rafflande kvartsfinal. Det är alltså fyra, den första av fyra kvartsfinaler. Efter Valborg följer sedan två semifinaler och sedan en storslagen final den 21 maj direkt från Kårhuset i Piteå. Som vanligt heter jag Peter Habelqvist som vanligt heter det också. Och bredvid mig står Alexandra Klein som är domare. Vad har vi framför oss idag? Ja, eh, erfarenheterna lyssnare vet exakt vad som kommer hända och troligtvis gör även våra tävlande det. Men vi kör det ännu en gång. Först börjar vi med vem där? Och den här veckan så är det Peter som har klippt ihop en massa ljudklipp som ska gestalta en känd person. Kan man svaret så säger man sitt namn och Peter sträcker upp armarna av stolthet. Det är riktigt bra ska jag säga. Eh, så skriver man ner sitt namn sen på lappen så att de som lyssnar kan gissa själva. Sen går vi över till nyhetsquizzen och då kommer Peter att läsa upp massa nyheter och så ska man avgöra om den är sann eller falsk. Så har man en minut var på sig att gissa så många som möjligt. Sen går vi över till sport och kultur den här veckan och då gäller det att man säger sitt namn så fort man kan svaret och reglerna är som sådana att om man svarar väl på vem där eller på någon av frågorna i de två kategorierna så går chansen över till motstånden. Made me mad, la, la, la. Gina Diravi ger oss Mad Woman, och du lyssnar på det borde du veta. Vi är framme vid den första kvartsfinalen i den andra säsongen. Och vi frågar direkt vem där. anything to say before sentence is carried out i'm sorry for what i am and came to shawshank prison in 1947. why'd you do it i didn't since you had... <laughs> oh, you're going right here because you are kind of a, a genre on your own now if you go to a bookstore now it goes you know other guys other guys people write books steven kate With the idea that uh, we never really know who our partners are completely, we can be married for a long time. I've been married for 43 years. Bla nånte ska läsa, att jag ska läsa färdigt den här serien som heter "Det mörka tonet" av Stephen King, som är en lång fantasiserie på sju delar. Och Ludvig sa sitt namn först. Yes, Stephen King. Det är alldeles korrekt. Yes. Nu ska vi se vad det var vi hörde. Det första vi hörde var The Good Drums. Mm, uh, the God Drums. The God Drums, förlåt. Uh, musik av Finger's T. Uh, den är inspirerad då av Stephen Kings serie The mörka Tone. Sen har vi Tim McGraw med Portland, Maine. Stephen Kings hemstad är just Portland, Maine. Sen har vi. Stand By Me med Ben E. King ledmotivet till Stand By Me och sen delar de ju såklart även efternamn. Eh, sen hörde vi ljud från The Green Mile och Stephen King skrev boken som Coffee, eh, om John Coffey som döms till döden. Sen hörde vi från The Shawshank Redemption och visst skrev Stephen King även den boken som blev filmen Nyckeln till friheten. Eller ja, Shawshank Redemption. Sen hörde vi från en talkshow på CBS när Kings verk jämförs med andra sett till antal böcker. Och sen så hörde vi Stand, eh, Stand by Me igen, som är då en filmatisering av Stephen Kings bok med samma namn. Sen hörde vi Late Night med Seth Meyers och Stephen King pratar om relationer och nämner att han har varit gift i 43 år. Och sen hörde vi en bibliotekarie berätta att hon planerar att läsa Stephen Kings serie Det mörka tornet. Mm. Jag är ganska nöjd faktiskt. Men vi, med min i klippning alltså. Ja. <laughs> 1-0 till Ludvig alltså efter den första rundan. Och nu har vi kommit fram till eh, nyhetsquizsen. Det är en tävande i taget och vi börjar med Ludvig. Är du beredd? Yes. Är Alexandra beredd med ljudet? Ja. Då kör vi. Den norske skådespelaren Christopher Hivju, känd från Game of Thrones och Ruben Österlunds turist, är klar för de fyra nya Bäckfilmerna. Det är sant. Låtskrivaren Max Martin får regeringens musikexportpris för 2014. Sant. Det är sant. En självkörande automobil rymde från ett laboratorium i Silicon Valley. Det är sant. Det är falskt. Tysklands förbundskansler Angela Merkels liv blir biofilm. Falskt. Det är sant. Vita husets gym Fanburen ska omrenoveras av... Michelle Obama för att hon tycker att utrustningen behöver bytas ut. Sant, det är falskt. Världens största alkoholföretag, Diago PLC, som äger varumärken som Guinness och Jim Bean, ska börja erbjuda kaloriräkning och annan hälsoinformation på sina burkar och flaskor. Sant, det är falskt. Jon Aiwei de Linkvist hyllade vampyrroman Låten rätte komma in från 2004 ska bli tv-serie i USA. Sant, det är sant. Saudiarabiens årliga filmfestival gav sitt pris för bästa film till Boyhood. Sant, det är falskt. Nästan 400 år efter hans död har kvarlevarna av Miguel de Cervantes Saavedra, författaren bakom klassiken Don Quijote, hittats. Falskt. Det är sant. Eh, dock insåg jag att jag rättade fel. Tysklands förbundskansler Angela Merkels Liv ska bli till biofilm. Så då hade du rätt, Ludvig. Han svarade att det inte skulle bli det. Då hade han fel. Yes. Det var det inget. Det var jag som tänkte. Vi fel. går över till Lotta. Ja. Yeah. Jag ska bara få ordning på mina papper nu, ursäkta. Ingen fara. Så. Då, då kör vi Lotta. Programledaren Filip Hammar testar en ny karriär i hemlandet USA. Hammar kommer att spela huvudrollen. Sant. Det är sant. 60 miljoner av Facebooks användare tillhör personer som har gått bort. Hur många procent? 60 miljoner. Sant. Det är falskt. Ett nytt café öppnades i London i veckan som gjorde att antalet caféer nu är dubbelt så många som under mitten av 1700-talet. Falskt. Det är För sex år sedan såldes, sålde Norges regering den topphemliga ubåtsbasen Olavs Värn. Vid den tiden bedömde politikerna att Ryssland inte längre utgjorde ett betydande hot och basen såldes till en privatperson. Sant. Det är sant. En ny studie visar att om du är under 38 år gammal så har du inte hört det roligaste skämtet i ditt liv ännu. Falskt. Det är falskt. Ruiner har hittats djupt inne i djungeln i norra Argentina och de tros vara ett hemligt gömställe som byggdes av sant. tyska nazister. Det stämmer. Bara fordon med registreringsskyltar som slutar med en udda siffra- fick köra i Frankrikes huvudstad Paris i måndags. Det är sant. Australiens cricketfans rasar över att Indiska cricketförbundet- köpt 70% av alla biljetter till helgens semifinal. Sant. Det är falskt. Mm. Lorén med låten Paper Light, inom parentes Hire- det har blivit dags att gå vidare till sportkategorin. Först ska vi dock säga ställningen efter de två första omgångarna, Alexandra. Det är väldigt jämnt. 5-4 till Lotta. Woho! Och då går vi in på sportkategorin. Vi börjar med en ljudfråga. Vi lyssnar klart på hela. Vid vilket sportsammanhang 2014 spelades den här virala melodin? Lotta. Ludvig. Lotta. L äh, igen. Det är tyvärr fel, Ludvig. Uh, OS. Det är rätt. öppningsharmonin i OS i Sochi förra året spelades den här låten. Vi fortsätter med en sportfråga och har man ett svar så säger man sitt namn. Har man fel går frågan över har man rätt får man en poäng. Har man fel blir det inga poängdrag. Vilket suffix har hockeylaget från New Jersey i sitt namn? Vi säger tiden är ute där. Devils. Laget heter New Jersey Devils. Under vilka år var stående, höjd och längdhopp en del av OS-programmet? Stående, höjd och längdhopp. Rätt svar är 1900-1912. Hur många lag spelar i Herrarnas fotbolls allsvenska? Lotta. Lotta. 16. Det är rätt. Yeah! Följdfråga på det. Hur många spelar i Damernas allsvenska? Lotta. Lotta. 14. Det är tyvärr fel, Ludvig. 12. Det är rätt. Yes. På tal om damansvenskan, på vilken plats kom PTO IFs damlag förra säsongen? Lotta. Lotta. Eh, första. Det är tyvärr fel. Ludvig. Eh, ja, 10. Eh, rätt svar är 9, så väldigt nära. Ett av Rosengård rosengårdar. Ja. <laughs> <Sjukvår>. <laughs> ja. Eh, vilka lag möttes i damernas bandyfinal 2014? och Det är bandy på is. Lotta. Lotta Pete och Luleå. Det är tyvärr fel Ludvig Lidköping och Solna Rättsvärd är Karubi, IS och AIK Samma lag som möttes även 2015 faktiskt. <laughs> Vad heter den största orienteringstävlingen i Sverige? Ludvig, Ludvig. oringen. Det är rätt Just. 2016 avgörs de olympiska sommarspelen i Rio de Janeiro Vilka två nya sporter är med då? Det är ge någon ledtråd? En av dem är ganska stilla och den andra är ganska <laughs> våldsam. Ludvig. Ja. Ja. Ludvig. Rugby och jag vet inte. schack. Det är tyvärr halvrätt. Lotta, har du ett svar? <snittet> mm, de, de, de, de, ja. Läsning. Rätt svar är rugby och golf. På tal om rugby, vilken journalist på Aftonbladet och tidigare Nyheter 24 är med i det svenska landslaget i rugby? Lotta. Lotta. Anders Persson. Det var fel. Ludvig. Rättssvar är Echan Fadakar. Är det som e, hon uttalar? Ja, det kan vi säga. Nu är tiden för sport slut och vi ska gå på kultur med en ljudfråga. God evening, I'm Tom Tucker. Our top story, the president, has been shot. What's the president doing in this casket? We'll tell you right after this. Det vi precis hörde var ett klipp från Family Guy med nyhetsankret Tom Tucker. Vem gör rösten Ludvig. till... Ludvig. Seth MacFarlane. Det är rätt. Följdfråga. Seth gör även rösten till två i familjen serien fokuserar på. Vilka två karaktärer? Lotta. Lotta. Eh... March och Simpson. Det där är The Simpsons. Oh. The det, är Hurs, du Ludvig. det är Peter och Brian. Det är nästan rätt. Stewie och Brian Han har även gjort eh, rösten till sonen. Den äldre sonen. Jag kommer inte ihåg det är Brian. Nej, det är hunden. Gör inte okay. I alla fall, vi, <laughs> han gör allt. I pens. alla fall, vi går vidare med ytterligare kulturfrågor. Vilka delar ut priserna vid Academy Awards, även kallat Oscarsgalan? Ludvig. Ludvig. The Academy. Ja, det är ju rätt. Academy of Motion Pictures, Arts and Science. Not all who wander are lost. I vilken bokserie kan man läsa det här kända citatet? Ludvig. Ludvig. Sagan om ringen. Det är rätt. Vilket klädmärke bär djävulen enligt boken och filmen? Ludvig. Lotta. Ludvig. Ludvig. Prada. Det är rätt. Vad är en så kallad rödstrumpa? Mm. Lotta. Lotta. <laughs> tyvärr inte. Det är tyvärr fel. Ludvig har något äh, En Sko. Det är en medlem av en fe militant feministisk grupp. Men ja. ja just det. Mm. 1865 publicerade Lewis Carroll en bok om en flicka som hamnade i en galen värld. Ett känt citat från denna bok är You're your Entirely... Lotta? Alice i underlandet. You're entirely bonkers, but I'll tell you a secret. All the best people are. Till vem säger Alice detta i Alice i underlandet? Ludvig. Ludvig. Det kaninen. Det är till fel. Och Lotta svarade ju mitt i frågan och får också fel. Rätt svar är hattmakaren, alltså The Mad Hatter. Följdfråga. Vem spelar just hattmakaren i Tim Burton? Ludvig. Ludvig. Ludvig. Johnny Depp. Det är rätt. Vilken känd författare från början av 1900-talet sa att man skulle skriva när man var full och sedan redigera när man är nykter? Lotta. Lotta. Jag har författare. Nej, ja, ja Henrik Schiffert. <laughs> <laughs> Hemingway. Det är rätt, Ludvig. Vem gifter sig Phoebe med i tv Ludvig. Ludvig. Mike. Det är rätt, Mike Hannigan. Vid ransoneringstider har man använt så kallade kaffesurrogat i form av bokhållon, rågmalt och maskrosrötter bland annat. Vad är tanken med kaffesurrogat? Rätt svar är att dryga ut eller ersätta riktigt kaffe. Coco Chanel är väl, är väl känd inom modevärlden men även för sina parfymen. Vilket nummer har Loppa. det mest... Ja. Nummer 5. Det är rätt. Steven Spielberg och Tom Hanks skapade Band of Brothers som handlade om andra världskriget och främst vad som hände i Europa. Uppföljaren handlade om vad som skedde i Stilla Ludvig. Havet. Ludvig. The Pacific. Det är rätt och där är tiden slut för kultur. Thomas Stenström med låten Forever Young. Du lyssnar på Det borde du veta i PTFM Studentradio 92,8. Vi har gått igenom alla delar i den här första kvartsfinalen, säsong två. Jag frågar Ludvig, känner du att du borde vetat något idag som du hade fel på? Eh, ja, det finns säkert, men jag kommer inte på någonting nu. Du rättade ju mig nu här i låten, skulle jag säga. Ja, jag sa att Peter Griffin faktiskt visste. Också är av... Vad heter han nu? Seth nu. McFarlane. Precis, att han gör väldigt mycket restriktioner. i Ludvig får dock inte några stilpoäng för detta. Nej. Lotta, samma fråga till dig. Kände du att du borde veta något idag? Eh, ja, kanske eh, just det här med Family Guy. Mm -hmm. Jag kastade in Simpsons mitt uppe i allt. Jag vet att jag kan det annars. Är du säker? Jag är säker. Ja, jag vill bara kolla. <laughs> det är Men Är det. det någon annan kategori som du känner att du borde briljerat mer i? Mm, jag är väldigt sur på att Ludvig norpade mig på djävulen Prada. Mm. Det är jag sur på. Är Mode är ju faktiskt min grej om man ska stoppa ut hakan på något sätt. Ja, ett hårt liv där. Du fick mm. ändå rätt på Chanel. Ja, precis. Eh, innan Alexandra Alslöven som vunnit och poängställningen så ska vi meddela, meddela veckans lyssnarfråga och den lyder Vem spelar rollen som Andy Dufresne i filmen Nyckel, Nyckeln till Frihet eller Showsha and Redemption? Skicka ditt svar till fragesport.pdfm.se eller via sociala medier. Nu Alexandra, vem var det som vann? Ja, det blev en utklassning vår första semifinalist är Ludwig Kjellén Åh, med 15 mot 7. Hur känns det? Jättebra. Gud vad skönt det var, av anledning. <laughs> du har verkligen laddat för det här? Ja men Lite för mycket kanske. tror jag. Men det, då kanske Klara som åkte ut mot dig känner sig lite bättre när du har gått vidare. Hon var ju jättesur verkligen. Ja, hon var sur på mig också så det får jag hoppas att hon mår bättre. Mm. Ja. Mm. Vi gratulerar Ludvig som avancerar fram till semifinalen som hålls den 7 maj och han kommer möta vinnaren av nästa veckas tävlande, nämligen Josefina Hamdal och Johannes Andersson. Vi får se vem som går till semifinal mot Ludvig Chilean 7 maj här på Pita 5 Studentradio till 2,8. Dags för mig att säga hejdå. Alexandra, du får också säga hejdå om du vill. Tack för mig hejdå.